Хришові знаєте до того банку і кажу, що так і так, не стало хлібами жидіти, то й прошу, пане, вашої ласки та й божої, позичити сотку. Грунт маєш. Є, пане, та же без ґрунту сьогодні ніхто не дасть. А стоїть на тобі, на мені, та була чиста, геть все чисто, довги, маєш. Та десь межи жидами є не такий-то довг, лиш струб, та це вже за цю сотку і хліба межі діти кину, і жидам рот заткаю. То принеси аркушик і аністрат, та й підеш на посідзення. Та коли прийти на то посідзення? Говори до мужика, тебе на посідзення не треба, лиш паперів. Вибачайте мені, пане, бо я не порозумів, «А папері? Аді Та й від'їх із пазухи й подав. «Там, кажу, є все, бо я то докупки все складаю, всі письма. Я, видати, тому не розумію нічого, то все то-то разом тримаю». Перебрав він, найшов, що до него, та й каже, за тиждень прийди. Ходив я зо три рази, аж каже нарешті, що є гроші хвалені. «А вмієш, старий, писати?» «Ей, де, пане, в школі мене не вчили, у воську не був єм, та й смит цілком сліпий, то мусиш підписуватися у нотаря? Я, прошу, покладу знак своє в руков, аді хрестик, а ви підпішіть! Не можна, каже, на векселях хрестів класти! А я в гадках став! Це як озьмуть у піс, як процент наперед відберуть! Як нотареві заплатю, та й того капіталу мало що мені лишиться. Звертів я си по місті за рушителями, надибаю шевца отого злодюю Ляпчинського. Вона біда все никає по місті. Став та й розказую за свою біду. Хлоп каже все дурний. Гниє цілу зиму, та й би не навчився навіть своє порекло на письмі покласти. А хоть ти злодюга вічна і помийник жидівський, але слова добрі маєш, погадав їм собі, та й побіг далі. Привів ручителів, підписалися у нотаря, але сотки тринадцять левів обірвали. Не шу я ті гроші додому, а той швець мені з голови не вилазить. Злодій то злодій, але слушні слова говорить. Аді ручки рук. Здаймають, як звала. Сотку ніби узів, а додому що несеш? На цім місці все як і вплював, і тепер плюнув. Кождній хоче від руки, кождній хоче дурнички, а тобі вже так стало тісно, що раз тісно. Поклав ж ми гроші в скриню, а сам до доці. Ти, доцько, діда, навчи підписати на мене. Найдід панам горло не напихає, воно напхане. Я волію тобі плахтиночку купити. Та й навчила. Та й сте по селі перечули, Та й сте з діда насміхалися. Але прийшло до крутого, Треба в екселі підписувати, А ви за дідом до доці. Я вам дорогу показав, що вже не мете гроші втрачети. Так, вже не мемо, відповідали газди. Та маємо вам подякувати, та й доці нашій навчительці. Але маєте всі її по подарункові принести. Та же певне. Доцька сиділа на пічі і дуже тішилася, і мама її усміхалася.